Allahi rahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu vasallama wa ubaraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumme la ilme lana illa ma'alamtena innekim te l'alimul hakeem. Allahumme alimna ma'infa'una, fa'nabim alamtena, ozidna ilman yarabbil alamin. Sva so, slava i hvala pripadaju sama Allahu Subhanehu ve Teala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom idolikuje.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 Evo, na samom smo pragu Hačskog Bajrama. Ostao nam je još ovaj dan ili nekoliko sati do nastupa desetog Zul'Hidjeta, odnosno dana Kurban Bajrama. U našoj prethodnoj emisiji govorili smo o propisima Kurbana o njegovom značenju, značenju kurbana, da je kurban žrtva koja se sastoji od određene životinje, a koja se prinosi Allahu subhanahu wa ta'ala u danima hačskog bajrama s ciljem približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako kaže Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, time vjernik odkupljuje svoju dušu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorili smo o propisanosti, osnovanosti klanja kurbana. Pa smo spomenuli riječi Allaha subhanahu wa taala iz sure Al-Kawthar kada kaže جل وعلا فصلي لربك وانحر. Tice klanjaj svome gospodaru, klanjaj obavlja i namaz i koli koli kako kažu većina komentatora Allaha subhanahu wa taala knjige i koli kurban. Također Enes radijallahu ta'alan plemeniti ashab Allahov poslanika a.s.v. spominje da bi Allahov poslanik a.s.v. svojom rukom hlao dva sivkasta rogata ovna da bi položio ih na zemlju svojom nogom stavu na njihove vratove, izgovorio bismillu i donio tekbir, odnosno izgovorio riječi Allahu Akbar i zaklao ih svojom rukom. I svi islamski učenjaci su, dakle, složni da je propisano klati kurban. Međutim, kakav je sam propis tog klanja kurbana, islamski učenjaci se razilaze i o tome smo podrobnije govorili u našoj prethodnoj emisiji. Ispravnije mišljenje jeste da je klati kurban onome koji u mogućnosti da je to lijepo preporučeno, da je to pritvrđeni sunnet, a ne, dakle, obaveza jer se prenosi vjerodostojno, kako je to zabilježio veliki islamski učenjak Abdurazak u svomu sannefu, da su ashabi, i to posebni ashabi, Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma, jedne godine izostavili klanje Kurbana iako su bili u mogućnosti. Također, Ebu Masoud Al-Ansari radijallahu talan je rekao, ja ove godine neću klati Kurban iako sam u mogućnosti, neću ga klati kako moje komšije ne bi pomislile da je klanje kurbana obaveza. I brojni drugi dokazi koji upućuju na mišljenje i stav odabrani, inšallahu teala, da je klati kurban lijepo preporučeno, a ne stroga obaveza. Zatim govorili smo o vremenu kada se kolje kurban, dakle nakon završetka Bajram namaza, nije dozvoljeno, niti je ispravno da čovjek kolje kurban prije Bajram namaza, prije nego li se klanja Bajram namaz. Ukoliko ipak neko zakolje i nažalost kod nas je običaj da se za umrle osobe kolju kurbanim u oči Bajrama, dakle na večer, dan prije, to nije dakle ispravno. I to se ne smatra kurbanom, već se smatra običnim mesom kojim čovjek hrani svoju porodicu i druge. Od kurbana kao kurbana i vrijednosti nagrade nema ništa. Dakle, kurban se mora klati nakon što se klanja Bajram namaz. Nakon što se klanja Bajram namaz i može se klati u dakle tom danu i preostala tri dana kurban Bajrama. I također za kurban se moraju klati određene životinje. Ne može se bilo šta prinijeti kao žrtva, kao kurban, Allahu subhanahu wa ta'ala, već mogu se klati samo deve ili govešće, bez obzira da li se radilo o muškom ili ženskom, također bravče jeli muško ili žensko i može se zaklati koza. I svaka od ovih životinja ima svoju starosnu dobu, o čemu smo juče detaljnije govorili, ukoliko... Čovjek, insan, vjernik, ne nađe ništa od spomenutog. Ne nađe dakle, govešće, niti nađe ovcu, ovna do godinu dana. Govešće dakle, mora da bude dvije godine pa da uđe u treću, dok ovca, koza, jeli, najmanja starostna dob, jeste godina dana. Međutim, ukoliko insan ne bude mogao da nađe ništa od toga jeli, spomenutog, onda može da, zaklani, da zakolje janje od šest mjeseci kako je došlo u hadisima Allahog poslanika a.s.w. Danas govorimo i bitno je napomenti dakle na mahane manjkavosti koje se ne smiju naći pri kurbanu i druge mahane koje se mogu naći pri kurbanu ali one ne utiču na ispravnost kurbanu. Dakle, što se tiče mahana manjkavosti koje utiču na ispravnost kurbana, odnosno ukoliko se one nađu pri kurbanu, kurban nije ispravan. Nije kao takvog dozvoljeno klati za kurban. Neće se računati je li da je kurban. To su četiri mahane. Kako se prenose? je u hadisu Al-Bera ibn Adiba radijallahu ta'ala an, da je rekao, Allahoposlanik sallallahu aleyhi ve selleme, je rekao, četvero nije dozvoljeno da se nađe pri kurbanu. Četvero nije dozvoljeno da se nađe pri kurbanu i ukoliko se nađe, kurban neće biti ispravan. Pa je Allahoposlanik sallallahu aleyhi ve selleme spomenuo jasno, vidljivo, sljepilo. Zatim, jasna velika bolest, velika hromost i velika mršavost. Dakle, da je kurban slijep, da je kurban bolestan, da je kurban hrom, u jednu nogu da hramlje i također da je mršav. Pa islamski učenjaci, ovaj hadis je zabiljio, Ibn Mađer, Rahimahullahu Teala, islamski učenjaci koji su komentarisali ovaj hadis kažu uh, kod jasne velike jeli bolesti da je toliko bolestan kurban da se čovjek boji da ga zakolje strahuje za ispravnost mesa tog kurbana također mršavost usled kojek se kurban deformiše dakle noge kurbana i ostalo deformiše se zatim velika slijepilość ukoliko kurban jeli ne vidi kada bi se pustio sa ostalim jeli kurbanima ne bi išao zajedno s njima i također Jeli, hromost. Kada bi se kurban pustio sa ostalim jeli, ovcama, sa ostalim kravome i o čemu se već radi, ne bi mogao da zajedno ide s njima, već bi kasnio. Dakle, ove četiri osobine, ukoliko se nađu pri kurbanu, jasno slijepilo, veliko slijepilo, vidljivo sljepilo, zatim velika bolest, velika mršavost i hromost. Ove četiri osobine, ukoliko se nađu pri životinji pri kurbanu, nije dozvoljeno da se ta životinja prinosi kao žrtva, kao kurban Allahu subhanahu tala. Dakle, samo ove četiri. Što se tiče ostalih mahana, ostalih manjkavosti, poput odsječenog roga, poput odsječenog uha ili potpuno odbijenog roga i slično, Te mahane moguće je da utiču na potpunost kurbana, ali na ispravnost kurbana nikako ne utiču. Na ispravnost kurbana nikako ne utiču. Svakako, najbolje je da čovjek prinese kao kurban, kao žrtvo ono što je najljepše, ono što je najbolje, najpotpunije. Međutim, ukoliko čovjek ne bude u prilici ili možda nešto od tih manjkavosti pojavi se i desi se kurbanu pred samo klanje da životinja koja je određena za kurban, ne znam, slomije rog ili negdje sa ostalim jeli, kurbanima se potuče i ostalo, desi se nešto, jeli, neka manjkavost ili slično, šta da čovjek radi, da li da kupuje drugi kurban, da li da ga zamijeni drugim kurbanom ili slično. Ove četiri spomenute mahane ne smiju se nikako naći do planja kurbana. A što se tiče drugih mahana manjkavosti, one ukoliko se nađu ne utiču dakle, na ispravnost kurbana. Pa se prenosi u spomenutom hadisu Al-Bera ibn-Aziva radijallahu ta'alan, kada ga je iscitirao pojedinim tabijinima, dakle ljudima iz narodne generacije, jedan od tih tavina Ubejd ibn Fejruz, rekao je doista ja ne volim, prezirem, dakle, nedostatak mahanu na uhu, na rogu. Prezirem da bude, dakle, manjkog uha i slično, Pa mu je Elbera ibn Adib. Dakle, ashab Allahovog poslanika sam, koji prenosi ovaj hadis rekao, to što prezireš, ti se toga i kloni. Ali nemoj da to zabranjuješ drugim ljudima. Nemoj da ohramljuješ, zabranjuješ takav kurban. Ako ti ne da se nađe dotična mahana pri tvom kurbanu, dakle pola uha ili cijelo uho ili rog ili slično, onda ti nastoj da se to i ne nađe pri tvom kurbanu međutim nemoj da to zabranjuješ ostalim ljudima dakle rog uho i slično ne utiču na ispravnost kurbana i također sve ostale jelimahane ne znam popot odciječenog repa i slično ništa dakle od toga ne utiče na ispravnost na ispravnost kurbana dakle treba napomenti samo prethodno četiri velike Jeli, manjkavost i mahane utiču na ispravnost kurbana. Veliko sljepilo, velika bolest, velika hromost i velika jeli, mršavost, mršavost kurbana. Zatim, uslovi i adabi one osobe koja kolje kurban. Koji su to uvjeti, uslovi koje mora ispuniti osoba koja koje je kurban? Nažalost, ovim uvjetima, danas se malo vodi računa. Nažalost, i prilikom klanja kurbane. Kod klanja ostalih životinja, povodom nekakvih drugih događanja ili sl. ili za samu ishranu, ne vodi se mnogo računa ko Na koji način se kolje? Nažalost, i malo, jeli se računa vodi o tome i prilikom klanja korbana i prilikom klanja korbana danas imamo veliki problem kod klanja korbana nažalost mnogi ubijaju kako kažu pikuju i slično međutim to dakle ni slučaju nije dozvoljeno time se životinja više pati i življava se na takav način nad životinjom također u većini slučajeva takva životinja se ubija Takva životinja se ubija jer oni učenjanci koji dozvoljavaju pikovanje uslovljavaju da nakon izvjesnog vremena, kroz nekoliko minuta, ta životinja može da ustane i potpuno normalno dalje nastavi jeli, živjeti. Kao da se ništa nije ni desilo. Dakle, pod pikovanjem podrazumijevaju ošamućivanje životinja, a ni u nijukom slučaju ubijanje. Nažalost, danas mnogi koji se bave klanjem, u stvari nekolju veću, Ubijaju. ubijaju. I takvo meso nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno ni u kom slučaju. Nije dozvoljeno vjernicima da konzumiraju takvo meso. I trebali bi već jednom da počnu voditi računa o svojoj ishrani. Jer od ishrane vjernicima zavisi sve. Ovisi njihova vjera. primanje te vjere kod Allaha, prijimanje ibadeta kojeg svakodnevno čine Allahu subhanahu wa ta'ala, od ishrane od hrane zavisi. Dova, primanje dova, Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti dovu onoga koji u svoj stomak unosi haram. Zato, dakle, trebamo dobro povesti računa. Dakle, što se tiče uvjeta adaba, onoga koji kolje kurban, prije svega da ima namjeru da kolje kurban radi približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala radi približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne da namjerava dolazak do mesa. Ne, dakle, da namjerava dolazak do mesa, već da namjerava svojim klanjem kurbana približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim da bude musliman, praktičar. Dakle, onaj musliman koji praktikuje vjeru. Danas imamo brojne ljude koji kažu za sebe da su muslimani, a od islama ne imaju ništa. Imaju samo ime. Ime mnogo ništa ne znači. Ime ništa mnogo ne znači. Već dakle, gleda se u suštinu da li čovjek praktikuje vjeru ili ne. Jer musliman znači onaj koji je predan Allahu, onaj koji je pokoran Allahu. Sve što dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala, on to prihvata, radi, ukoliko je riječ o naredbi, ukoliko je riječ o zabrni, on se toga i ostavlja. To je musliman. Dakle, onaj koji je predan Allahu subhanahu wa ta'ala. Doći onaj koji kaže za sebe da mu ime Abdullah, Muhammed, Ahmed, ali nema namaza, nema posta, nema ostalih obaveznih ibadeta, kako takva osoba da, da bude musliman. Zar ga čini muslimanom samo to što ga je rodila majka muslimanka i otac musliman? Nema, dakle, ibreta u imenima. Već je ibret pouka o sostine kakav je čovjek da li se pokorava Allahu subhanahu wa taala ili ne pa dakle ona osoba koja kolje kurban mora da bude musliman praktičar da bi to meso bilo da bi to meso bilo ispravno i da bi kurban bio primljen također lijepo je da osoba koja kolje kurban dakle ili za koju se kolje kurban glava porodice da on svojom rukom zakolje taj kurban koliko oni omogućnosti da svojom rukom zakolje kurban, onda barem da nekoga oporudži, ali da on toje, da on prisustvuje klanju njegovog korbana. Odsuneta je da prilikom klanja korbana se, dakle kurban položi na zemlju i da se izgovore riječi Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ako bi se nakon ovih riječi još nešto izgovorilo poput gospodaru moj, ovo je od mene i moje porodice, ne bi bilo u tome smetnje, kako kažu islamski učenjaci. Nema posebno određenog mjesta gdje se kolje kurban. Može se klati kod svoje kuće ili kod kuće nekoga drugog ili čak može se jeli, klani, klati kurban kod same džamije, odnosno musale, tamo gdje se klanjao Bajram namaz. I To bi bilo i najbolje barem od strane imama da on dakle zakolje svoj kurban i da jasno obznani ljudima da je nastupilo, da je nastupilo vrijeme klanja kurbana i da praktično pokaže kako se kolje kurban. Kako je to činio i Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam odmah nakon bajram namaza na musalli klobi kurbane. Onome koji je odlučio klati kurban, iako smo dakle pred kraj tog vremena, nije dozvoljeno da bilo šta od dlaka sa svoga tijela uklanja. Dakle, onaj koji kolje kurban ove godine, dakle glava porodice, njemu nije dozvoljeno da sa svoga tijela uklanja bilo šta od dlaka. Bilo šta od dlaka. Nažalost, kao što nam je jeli poznato, mnogi se za Bajram namaz srede, dotjeraju, Jeli, i slično ne vodeći računa o ovom propisu. Svakako čovjek treba da vodi računa o svome izgledu, o svojoj jeli, čistoći, svojoj ljepoti. Međutim, deset dana prije kurban Bajrama o tome je trebao voditi računa i o tome se dakle pobrinuti ukoliko je potrebno da se ošiša i ostalo, ukloni druge jeli dlake sa svoga tijela. Međutim, onaj koji odluči da kolje kurban Kada nastupi Zul-Hidje, dakle, deset dana prije, Kurban Bajrama ne bi smio ništa da uzima jali, od dlaka sa svoga tijela, kao što je došlo u hadisu Umu Salame radijallahu ta'ala anha, da je rekao Allah, u poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada nastupi Zul-Hidje, prvih deset dana, onaj od vas koji je odlučio, koji želi da kolje Kurban, neka ništa jali, sa svoga tijela ne uzima od dlaka. Također prilikom klanja kurbana, kurban treba voditi lijepo na lijep, smiren, dostojanstven način do mjesta gdje će se, gdje će se taj kurban izaklati. Ne treba se vući za nogu, jeli za glavu, za vunu i slično, već, dakle, treba lijepo voditi. Prenosi se od omera Ibn Hataba radijallahu talan da je video čovjeka kako grubo vuče svoj kurban pa ga je ukorio zbog takvog ponašanja. Prilikom klanja korbana dakle, treba izgovoriti bismillu i tekvir, Allahu ekbar, zatim treba naoštriti nož. Ne treba patiti životinju, već treba naoštriti nož. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada i kolijete, onda lijepo koljite, naoštrite nož jeli, i olakšajte na takav način smrt toj životinji. Također, taj nož bi trebalo naoštriti ranije, a ne pred samom životinjom. Prenosi se u jednom od predanja da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam video čovjeka kako oštri nož pred samom životinjom, pa je rekao, da li to želiš da je više puta usmrtiš, da je više puta zakolješ, zašto nisi naoštrio nož jeli, ranije prije. Također, ukoliko se kolje više kurbana na jednom mjestu ne bi trebalo je li klati jedan kurban pred drugim. Već dakle zaklati jedan kurban, zatim taj kurban skloniti u stranu, dovesti drugi kurban, pa onda dakle zaklati ga i slično. I ne bi trebalo otpočinjati s kurbana, je li obrađivanjem kurbana sve dok se ne ustanovi da je, jeli životinja u potponosti. Umrla. Što se tiče podjele kurbanskog mesa, nema vjerodostojnog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallamu u kojem se precizira kako na koji način podijeliti kurbansko meso. Pojedini učenjaci kažu da bi čovjek trebao to kurbanskog mesa trećinu da ostavi sebi, trećinu da podijeli komšijama i rodbini i trećinu siromasima. To je govor islamskih učenjaka. Može se postupiti po tome, a i ne mora. Dakle, nema jasnog vjerodostojnog hadisa dokaza koji nam govori treba podijeliti ovako meso ili jeli, nekako drugačije. Ukoliko je čovjek siromašan, slabije je, ima mogućnosti da u narodnom periodu dođe do mesa, nema smetnje da čovjek i veći dio kurbana ostavi sebi. Nema smetnje da čovjek u potpunosti jeli podijeli kurban i slično, bitno je da se taj kurban zakolje. Do Allaha subhanahu wa ta'ala dolazi naša namjera, dolazi naš postupak. Šta će se poslije uraditi s mesom, kome će se podijeliti, koliko će se pojesti, ostaviti sebi, to dakle nije precizirano i to, dakle, nije toliko ni bitno. Nema smetnje također da se meso od kurbana da i nevjedniku. Ukoliko dakle u našoj blizini postoje nemuslimani komšije i sl. Nema smetnje da se to kurbansko meso da i njima. Naprotiv, ukoliko je riječ o komšijama, To treba dakle da se na takav način i postupi, da im se da od kurbanskog mesa, da se na takav način održavaju jeli, komšijski odnosi i s njima. Također od kurbana nije dozvoljeno ništa da se proda. Nije dozvoljeno da se proda kožica, da se proda vuna i ostalo, već dakle to može da se ostavi kod sebe sebi ili može da se nekome jeli, da. Nije dozvoljeno također od mesa ništa da se proda. Također nije dozvoljeno da se kao naknadu onome koji nam je klao kurban, nadoknadu za ono jeli, što je uradio na kurbanu, zaklao kurban, obradio kurban, da mu mi damo za to jeli, od kurbanskog mesa. ne. Bez, dakle, trebamo mu platiti od sebe. Ukoliko je riječ o komšiji koji nam je došao i zaklao kurban i ogulio ga i ostalo, onda nema smetnje da mu damo od kurbanskog mesa kao kurban ali da mu kurbanskim mesom platimo za to što nam je pomogao prilikom klanja kurbana, to dakle nije dozvoljeno. Kao što je rekao poslanik s.a.v. mi ćemo njemu dati od sebe. Dakle, tom koji nam pomaže u klanju kurbana, mi ćemo mu dati od sebe, a nećemo mu dati od kurbanskog mesa. Također, ukoliko ima potrebe za izvozom, kurbanskog mjesa u neku drugu zemlju ili da se u nekoj drugoj zemlji kolju kurbani, kažu islamski učenjaci, osnova je da se kurbani kolju tamo gdje i žive osobe za koje se kolje kurban. Međutim, ukoliko postoji potreba, opravdana potreba da se oni zakolju u nekoj drugoj zemlji, u nekom drugom mjestu i slično, onda dakle nema nema smetnje. Međutim, dakle, ta potreba treba da bude jeli, opravdana i da je također sigurno da će kurbani biti na tom mjestu zaklani u to jeli, vrijeme. Što se tiče klanja kurbana za umrle osobe, nema, dakle, jasnog vjerodostojenog hadisa da je to činio Allaho poslanik Muhammed s.a.w. kao što nam je poznato, sva djeca mimo Fatime, radijallahu anha, umrla su prije njega. Allahov poslanika, alihi salatu sam. Također, mnoge žene nije spomenuto da je klao kurban za svoju djecu, za svoje žene, za svoga Amidžu, Hamzu, jel' i sl. Nije spomenuto da je poslanik, sallallahu alihi vasallam, klao za njih. Tako, dakle, da nije propisano da čovjek kol je posebno kurban za umrle, Već, dakle, ukoliko je taj umrli iz naše porodice, otac, majka, žena, djete i slično, Tada samim klanjem korbana, ono korbana koje koljemo, dakle, ove godine koljemo ga za sebe i za svoju porodicu. Za svoju porodicu, u tu porodicu ulaze i živi i umrli. Oni koji su trenutno živi i oni koji su umrli. I na takav način je postupao i Allaho poslanik sallallahu alihi wasalam. Kada je klao kurban, spominje se u pojedinim predanjima da je rekao ovo je od Muhammeda i njegove porodice. Pod riječima njegove porodice, dakle, podrazumijeva se i oni živi i oni koji su umrli. Na takav način se može klati kurban za umrlu osobu. Doćim, dakle, posebno zaklati kurban, ne znam, kurban za oca, kurban za majku ili slično To dakle nije propisano i to je samo obična sadaka. A kao propis kurbana takvo meso dakle nema nema propis, nema propis kurbana. I također nekoliko riječi vezanih za klanjanje bajram namaza. Bajram namaz po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, obaveza je svakom punoljetnom muškarcu. Svakom punoljetnom muškarcu obaveza je da klanja Bajram namaz. Bajram namaz se klanja odmah po izlasku sunca. Po izlasku sunca, nakon što sunce, dakle, izadje oskoči, kako se kaže u knjigama, je li koliko jedno koplje, visina jedno koplja, to je otprilike nekih 10-15 minuta Nakon izlaska sunca treba da se klanja bajeram namaz. Kod ramazanskog baram namaza jeli malo se odgađa kako bi se još uvijek onaj koji nije dao sade katol fitr dao jeli sade katol fitr, dokod kurban Bajram namaza požuruje se, požuruje se sa klanjanjem bajram namaza kako bi se išlo i klalo jeli kurba. Bajram namaz sastoji se od dva rekata i uglavnom to imami prije klanjanja bajram namaza pojašnjavaju kako se jeli, taj namaz klanja budući da se klanja samo dva puta u godini pa mnogi jeli, i zaboravaju način obavljanja bajram namaza i sl. Lijepo je da se čovjek na bajram namaz okupa, da se namiriše najljepšim mirisom, također da obuče najljepšu odjeću, da od ede do džamije učeći tekbire i ovi tekbiri trebali bi se također učiti tokom ovih prvih deset dana Zulhijedane dakle samo dan ili je u toku Vajrama, hadskih ili bajramskih dana, već dakle, tokom cijelih tih jeli, prvih deset dana Zul Hidjeta. Trebali bi se donositi tekbiri na bilo koji način. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ila Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar ila hamd ili Allahu akbar, Allahu akbar samo. Nema, dakle, smetnje bilo kako bitno je da se ti tekbiri donose. Kod kurbanskog bajram namaza Lijepo je da čovjek kada ode u džamiju prije nego li ode da ništa ne jede, već kada se vrati, kada zakolje svoj korban, da tada dakle od tog korbana prvo je pojede. Ovo ne znači da taj dan to jutro treba zapostiti. Mnogi dakle ove riječi pogrešno razumijevaju, pa kažu, posti se, ustaje se na sehur, jede se, zatim se zapašta, odlazi se u džamiju klanja sabah, klanja bayram namaz, dolazi se, kolje se kurban, dakle, svo to vrijeme se posti ne. Dakle, to nije ispravno, već je samo dakle lijepo preporučeno da se ništa toga jutra ne jede sve dok se ne zakolje kurban. Mnogi kolju kurban i zapodne, dakle, po takvom mišljenom trebao bi čovjek da posti svo to vrijeme. Ne? Dakle, ispravno je da je to samo lijepo preporučeno. Ako bi čovjek nešto pojao, dakle, nema smetnje, ne bi, dakle, zato bio griješan. Ne bi za bio griješen. Na kraju neprosta je nam ništa drugo osim da zamolimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam u primni primi i badete koje smo činili u ovim našim, jeli, prethodnim danima, danima Zulihidžeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, posebno vrijednim danima. I, dakle, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam dozvoli omogući da dočekamo sutrašnji dan, dan Bajrama, Kurban Bajrama, najvrijedniji dan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da u ovom sutrašnjem našem blagdanu ujedini naša srca, da nas učini jedinstvenim muslimanima, boljim muslimanima da sutra odlučimo, kao što prinosimo žrtve Allahu subhanahu wa ta'ala naše kurbane, također da odlučimo i da svoj život posvetimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga ispunimo pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, što je god moguće više. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove hađske bajramske dane učinim nam beričetnim, da ih doživimo, proživimo u imanu, vjeri, zdravlju, rahatluku zajedno sa svojim porodicama. I također koristim priliku na ovaj način da vam poželim također da ove Bajramske dane provedete u vjeri, imanu, zdravlju i rahatluku zajedno sa svojim ukućanima, svojim الله سبحانه وتعالى ملحبا لا أبراسي مني وما ميم واشم رديلما وما يسوى مجمعين وما يسوى مجمعين وما يسوى مجمعين والحمد لله رب العالمين وصلا الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>